Slavosovia a 123-a, de mulțumire pentru darul minunilor Tatălui Ceresc. Aleluia, Slavă, Ție, tată, cereste, vin și-ți mulțumim, fiindcă prin minunile tale puterea cea nemărginită ne a arătat și cum să trăim Sfintele Scripturi prin Fiul Cel iubit, care am plinit toate prorociile, am aflat. Aleluia, Slavă, Ție, tată cereste, vin și-ți mulțumim, fiindcă așa cum prin amestecarea limbilor, la ridicarea turnului Babel, păcatul trufiei l-ai sfârmat, tot așa prin pogorerea Duhului Sfânt și prin smerenie unitatea lumii creștine ai creat. Aleluia, slavă, ție, Tată cele iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum Sodoma și Gomora pentru păcat cu foc le-ai pedepsit, tot așa lumii de azi, atălharilor, a ateilor, păgânilor, un loc în iezul de foc ei pregătit. Aleluia, slavăție ție, Tată Celeste, bine și-ți mulțumim, fiindcă așa cum femeia lui Dot, într-un stil de sare, ai prefăcut, tot așa pe cei ce s-au repădat de Biserica Ortodoxă, e ai împietrit, căci, deși adevărul tău l-au știut, nu l-au făcut, împotriva ta s-au răzvrătit și pe ortodox i-au hulit. Aleluia, slavă ție, Tată Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă așa cum grasul tău, cel celest pentru Moise, din un rug a ieșit tot așa pentru noi, rugul rugăciune a prins de sfânta fecioară în inimă, ne-ai dăruit. Aleluia, slavă-ție, Tatăl vin și mulțumim, fiindcă așa cum pentru Moise apa din stâncă a țâșnit, când cu toiagul a lovit tot așa pentru noi apa cea via a Duhului Sfânt, prin botezul cel ceresc sufletul neacurățit. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te-i vin și-ți mulțumim, fiindcă așa cum Moise cu toiagul, semnul Sfintei cruci a făcut și Marea Roșie a despicat, tot așa pentru noi, prin Sfânta Cruce, Fiul Tău cel iubit-o poartă la cer, deschisă, pentru noi a lăsat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și mulțumim, fiindcă așa cum pe muntele Sinai, tablele legii, cu degetul în piatră, lei săpat, tot așa Fiul cel iubit, poruncile fericirilor, cu faptele noastre în cartea vieții, le-a însemnat. Aleluia, slavă ție, Tatăl celeste, și mulțumim, fiindcă așa cum la Iordan, când Sfântul Ioan, pe Fiul tău, l-a botezat, glasul tău, Fiul iubit, l-a numit. Iar Sfântul Duh peste el s-a așezat și a stat, tot așa pe noi ne-a înfiat. Aleluia slavă ție, Tatăl Ceresc, bine și mulțumim, fiindcă așa cum Enoch, Ilie și fiul celibit iubit la cer s-au înalțat, tot așa pe sfinți și pe aleșii tăi la cer ei luat.